І зміненою спрямованістю. Персоналізм із апологією експансії людини у зовнішній світ став орієнтацією на інтенсифікацію внутрішнього життя і переживання світу. Сієнтизм, що тлумачив знання як силу для опанування довкілля, перетворився на вчення про знання, що формує людину. В осереді його ідеї волі, правди як істини і справедливості, долі з її людської зумовленістю. Врешті знову можна констатувати відхилення українських світосприймальних настанов від предметовості до рефлексивності. І останнє. При формуванні та усталенні психіки величезну роль відіграє колективне несвідоме. За Юнгом, Воно формується із залишків та прослідків сумісних переживань етногрупи, як певні неусвідомлювані реакції на постійно відтворювані специфічні умови її існування. А виражаються ті реакції у характерних для даного народу універсальних прообразах, проформах, що підсвідомо детермінують поведінку і мислення кожної людини. Вчений називає їх архетипами. Архетипи, зазначає він, суть типові засоби розуміння. І усюди, де ми зустрічаємо однакові та регулярно відтворювані способи розуміння, ми маємо справу з архетипами. Як вважає Кульчицький, найхарактерніший архетип українського колективного несвідомого є тип ласкавої, плодючої землі опертий на віковий спільний досвід співжиття хліборобського народу з доброю ненькою землею. Цей архетип, як і деякі попередні чинники, позбавляє світосприймальні настанови українця агресивної активності, формує їх у збіжному напрямку ентузіастично забарвленої м'якої споглядальності. Таким чином, ми спостерігаємо як конвергенцію, тобто однонапрямленість дії певних чинників, так і дивергенцію, тобто розбіжність дії інших на формацію душевної структури українця. Це обумовлює образ української душі в її сутності, але одночасно забезпечує Диференціації її на підтипи Низка факторів формування української психіки, про які йшлося Призвела до стилю прихованості, як можливої реакції на тиск обставин Переваги спільнот малого гурту над спілками в соціальному контексті Послаблення європейської екстраверсії та до позитивного несвідомого все це спричинило особливо значущість рефлексивних світосприймальних настанов для української психіки, котрі гармонійно узгоджуються з кордоцентричністю, емоційно-почуттєвим характером вдачі. Схильність до рефлексії відносно зменшує силу предметових настанов, тобто предмет, зокрема як результат матеріальної дії, втрачає самоцінність. Він стає найважливішим. Найцікавішим лише тоді, коли виступає нагодою для інтенсивних переживань, які створюють відповідний настрій або навіть афективний стан. Знову йдучи за Ясперсом, який виділяє споглядальну саморефлексію, активну рефлексивну настанову та безпосередню рефлексивну настанову, Кульчицький доводить, що саме українцям притаманні дві останні. Залежно від того, на яке переживання скеровано активно-рефлексивну настанову, вона виступає у трьох іпостасях. Як переживання насолоди, надзірець давніх гедоніка чи епікурійця, як послідовне зречення будь-якої насолоди життям, аскеза, як самоформування, що можливо у так званих пластичних вдачах, гегель. Активно-рефлексивна настанова українця значною мірою спрямована на насолоду життя –